Sikerült rendesen bezárkózniuk. Keserves kiáltozás hangjai szakították ki a gondolataiból. Kisé odébb a kapuház mellett három strása igyekezett lefogni egy negyediket, aki egyre csak könyörgött nekik. Engedjetek, vergődött a kezei között. Engedjetek el, mocskos kurva fia, himpellérek, ereszetek, ha mondok! Lackfi oda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 Ne aperító, mortui inszunt, ne nyisd ki, holtak vannak bent.